Kapitel 5 Uff, das reicht für heute. So ein hartes Training hatten wir schon lange nicht mehr, meint Anna. Ja, mir tut auch alles weh. Ha, wo ist nur mein Bett? fragt Maxi und lacht. Dir scheint das ja alles gar nichts auszumachen, sagt Regina zu Eva. Ihr Blick ist dabei nicht gerade freundlich. »Ja, äh, nein, nicht wirklich. Ich bin hartes Training gewöhnt und mir macht Tanzen einfach Spaß. Es strengt mich nicht an«, antwortet Eva. »Strengt mich nicht an«, äfft Regina Eva nach. »So eine Angeberin«, sagt sie leise, aber dennoch hörbar zu den anderen Mädchen. »Alle mal herhören«, ruft Frau Neuröhrer. »Unser Training war hart«, wie Sie ja alle bemerkt haben, ein allgemein zustimmendes Gemurmel ist die Antwort. Und deshalb? Inge Neurora macht eine Pause, um die Spannung zu erhöhen. Gibt es heute Abend zur Belohnung und als kleinen Einstand für Eva ein gemeinsames Essen? Wir treffen uns um 20 Uhr im Schweizer. Freunde sind willkommen. Sofort greifen Maxi und Regina nach ihren Handys. Im Schweizer Haus essen einige Mädchen nur eine Krautsuppe, auch Eva. Andere essen Wiener Schnitzel mit Pommes frites. Tobias, Reginas Freund, trinkt dazu mehr als ein Krügelbier. Frau Neurora bestellt nur einen heurigen und ein Mineralwasser.